Reissi veeni. Utan at passeera poliistationen. Mikäli kuulet ääneni, olet Ystävien seurassa taajuudella 9.8.5. Ola vähän tempo. Sitten te nostatte kädet ylös. Kokeillaan semmoista, että huudatte. Joo, kiitoksia, kiitoksia oli kiitoksia Lindholm. oli Lindholm täällä, täällä Paskiskaalassa. Tänään illallahan jätään Töllössä ty Emma Gaalaskapa, siellä jätään emmoja ja nytten radiossa sitten jätään ja Sitten tässä näin, tässä on, tässä on tota no, niin, te voitte laittaa itse tänne myöskin ehdokkaita, mitä te haluatte, että on joku ehdolla, ja mikä on esimerkiksi kategoria ja mitkä on perustuut ja näin päin pois shortboxiin, mutta tota no, niin tässä on meillä ensimmäisenä, ensimmäisenä sitten hetkunen, noin, jo, no niin, niin täällä on eh, ensimmäinen, tota, noin, eh, ehdokka, tota uusi adjektiivi, tässä on kaikki ehdokkaita pystyy luettamaan, luettamaan kun, luettelemaan, kun tässä on niin pitkä aika, mutta uusi adjektiivi ehdokkuuden paskiksen on saanut yllättäen, hyvät naisten herät herrat, Satu Kostiainen. Ja tämä oli Satu Kostiaisen Ja tämä Kostiaisen ensimmäinen palkinto. Ja sitten seuraavaksi jäätäänkin eläin tota no niin, eläinbiisi Paskis, ja yllättäen sen on voittanut ää, Satu Kostiäinen ja kappaleilla Amazing. Tämä on Satu Kostiäisen ja jo toinen palkinto tänään tämän päivän, iltapäivän Paskiskaalassa. Ja haluaako Satu Kostiinen tulla kenties tänne näin ylös ja kommentoida? Onko sinulla joku kommentti tähän asiaan? Mitä nyt tuntuu? Ja Jape on laittanut tänne viestin, että seuraava kategori, kategoria olisi vuoden varsan syytymisestä kertovaa viisi, ja se on yllättäen meisiin. Ja tämä taitaa olla jo Satu Kostiassa kolmas vai neljäs palkinto tänä iltapäivänä. Olenko Satu Kostiönen taas kommentoida asiaa? Siellä on sitten Stadinkundi 91, ehdottaa vuoden tulokaskategoriaa. ja vuoden tulokas on hänen mielestään, hyvät naiset herrat, Satu Ja Satu Kostiönen tulee nyt, ties kuinka monetta kertaa jo tänne, tänne palkintoa ottamaan, ja kommentoipa lyhyesti. Vuoden tulokas palkinto oli suuri noin 6-7 palkinto tänä iltapäivänä. Seuraavaksi sitten Paskalistan vuoden kysymyspalkinto, ja sitä tulee, sen tulee ojentamaan tänne näin Jimes. Ole hyvä, Jimes. Hey, oh, hey. Ja Jimeshän tosiaankin, tosiaankin tuota noin, tunnettiin tuosta kysymyksestä, mutta voittaja menee Jimes kenelle? Satu Kostiainen. Isit Meisin kysymys on Satu Kosteisen noin 8-9. palkinto tänä iltapäivänä. Ja Pek tuolla kysyy, että saakko Satu pöydän niin kuin juuri verisestä vakinasta pulahtaneen varsan? Hmm. Stanning Kundin 91. Olen valinnut paskis, yhdeksi paskiksi äh, kategoriaksi vuoden cover, panhulupersiokappaleesta Dancing Queen. Ja vuoden cover-palkintoa niin tulee no, no, totani, teille ö, ojentamaan sitten ö, DJ Luller. was one sunday evening. Myös Suomen mielenterveysliiton palkinto tämän vuoden musiikkityyliksi tämän ansiosta, heillä on Suomen mielenterveysliitolla on riittänyt asiakkaita tänä vuonna johtuen panhuiluspessusta. Ja tuki on laittanut tänne viestin kategoriassa vuoden Olli Lindholm, Satu Kostiainen. Tämä on Satu Kostiisiin noin 10. Tänä Ja sieltä, sieltä Satu Kostiainen saapuukin. Seuraavaksi sitten ehdotetaan vuoden hevosaiheisiin, he, hevosaiheisi, hevosaiheisiin kappaleisiin keskittynyt artisti. Ja minäpäs veikkaan, että tosi ei ole voittaja tullut ollenkaan, mutta mä veikkaan, että se on kuitenkin. Minä valitsen sen sitten ja näin ollen, hyvät naiset herrat, se on Satu Kostianen. Satu kommentoi taas lyhyesti. Kiitos. Seuraavaksi tässä laitetaan, taaskin tulee, tulee näitä ehdotuksia tulee ja laitetaanpas näin, Siis äh, tässä palkitaan vuoden ja Paskalistan äh, tämmöisiä, no paskit palkintoja jaetaan tässä näin. No, tuon seuraavani niin tuossa valmiiksi. Eli siellä on tullut vuoden yllättäjä, Tiina Kolta on tullut tänne viesti, oli Lindholmin ylösnousu, äh, tuo Voice of Finlandissa. Nouse ylös. nostaas taas ylös. Nouse taas ylös. Nouse taas ylös. Nouse taas ylös. Kiitoksia Olle Lindholm ja seuraaksi meille esiintyykin sitten yöyhtyö Olle Lindholm on niin hyvä Ja että tota viesti, että vuoden live Lullero. Tämä on, se tietää Emma tietää yleensä, on se muutama esity, joka putsaa koko pöydän. Tällä ei mahda yhtään mitään. Tämä on tämmöistä demokratiaa. was tuli sunday evening the viesti nyt tulee kyllä meisingin korvista ulos kello on 15.09 vanha vaadimme parhuimme ja sitä ei valitettavasti löydy down, and and Vuoden kitarasoolo kuulema on hevospiisissä okei okay. onko? Oh, oh. Anna, olet toi viestin, en ymmärrä sanoja. Isinte, it amazing? Tuo joku vertaus, kun on jottekin hämmentävä elämässä, tulee laburiitti. Siis hän se lausuu tuossa noin ottaen. Tämä on maksipaksin mielestä vuoden piisit Haluaako, haluaako tota, noni, taas toi Kostionen? Tämä kyllä ei. Ja sieltä saatu, saapuu satukostien hakemaan noin 15 palkintoa tänä päivänä. Ja nyt Satukostien on tullut paikan päälle, kommentoi, miltä tuntuu. Satu on se sana hallussa. se Glock oli, kun molemmat tuohon noin. Onko se semeno mennä No, se varmaan selviää tässä näin. Saisiko tämän soittariksi jostain? No, Facebookista tässä löytyy kyllä, tai YouTubesta. Tuoinen miesartisti Kari Peitsamon, niin paskista järjestää kerrankin hyvää musiikkia. Kerran aikaisemmin on järjestänyt hyvää musiikkia näin. Ja se oli vuosi sitten, jolloin Kari Peitsamon heitti livekeikan paskiksessa. Se tuli vähän yllättäen, nyt te voitte ilmoittautua studio yleiseksi Ystävä, liittykää ystäväklubiin tai ystäväklubilaisiin, se maksaa vain kolme euroa koko, niin ei, ei, ei maksa käytännössä yhtään mitään. Kuka haluaa tulla Kari Peitsamon tänne kahvikon kulttua, Kari tunti? Ja tuolla on tullut viestit, että tota, vuoden naisartisti, naisartisti Satu Kostianen. Ja tossa tuli viesti, että vuoden jumppatuokio biisi nostaa ylös, nostaa ylös, nostaa ylös. Okei. Nousta ylös, nousta ylös, ylös. sai toiset. Nousta ylös, nousta ylös, nousta ylös, nousta ylös, nousta ylös, nousta ylös, nousta ylös, nousta ylös, ylös, ylös, ylös, ylös, ylös, ylös. Nousta Mutta no, no, kyllä se Mitäs? Tää, tää, tää oli se Oli se oli on vuoden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 Ja, ja, ja seuraavaksi tänne tulee sitten ojentamaan palkintoa. Api Ruotsin äh, cd äh, puhuja, kuka hän ikinä onkaan, hän oj ojentaa, mikä sitä onkaan vuoden ruotsinkielinen sana. Kan det orolika vet att inte kan låta bli godis och kakor trots att det är att du inte mår bra av att äta allt för mycket sött har det svårt att sluta äta när du stoppat första biten godis eller choklad i munnen sa du himmen skitoxja ja ylltän vart jag sis sis ruotsinkilä sen sa han se saa... raati perusteluissa ilmoittaa, että koska tuojut tunnistettavasti ei ole englantia, ei ole suomi, eikä mitään tunnistettavaa kieltä, niin he ovat päättäneet, että se on sitten ruotsinkielinen ja näin ruotsin kulttuurifondyydet olettaa, että näin edistetään taas tässä maassa. No niin, hyvä. pitäis tehdä herrat, ruotsiksi. Ainakin yksi asia, siellä, niin. Oltu se, kun lopu on yksi Kronen, raunen näkeen Oltu tam, joo, the clock was nearly seven Melkein seitsemän, kun joku sitä kysyi Mennään vähän tässä näin. On tulossa jossain kohtapuolella tänne Niina Rungsittani jakamaan Niina Rung-palkinnon Mikä onkaan ikinä ehkä se menee jo, jollekin mulle Kun näille meisingille ja oli, oli Lindholmille Katsotaan, katsotaan, katsotaan, mennään mainoksiin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 Jats-musiikin erikoisohjelma joka sunnuntai kello 12. Toimittajina Matti Nives ja Teppo Mäkynen. Jats -tiinus. Mä en ikinä unohda sitä hetkeä, kun Fajave mut eka kerran Nordikselle. Se oli mulle pelipaita, jonka seläs oli heksin numero. Ja nyt reilu parikymmentä vuotta myöhemmin mä istun samoilla mestolla mun oma skidinkas. Silloin päällä muuten husson pelipaita. IFK TPS, lauantaina kello 17. Engong IFK, ALTID IFK. Illan ottelu-isän tänä, Flodins, lihasnäksit. mitä ikäsi on, Tänä lauantaina Suomen eurovisu UMP 15 voitosta kampailematta Suomen oma latinolähettiläs Norlan el-missionärio monikulttuurinen ja kansainvälinen Tuomi nyt hereillä ja äänestetään Norlan voittoon TV2 lauantaina kello 2:11. Finland Finland menossa mukana minus toimisto Temio. Mitä tapahtuu, kun menee hermo? Siihen pureutuu argentinalainen musta komedia. Parhaan vieraskielisen elokuvan Oskar Eedokas. Wild Chase. Elokuvateatterissa 27. helmikuuta. Jokama on musiikkia. Radiot.fi Radioa Kyllä, ja Paskiksen eh, Emma-henkistä Paskis pystyi, jotta siis pessua, tämä sai joskus noin 10 vuotta sitten, ihan helvetti monta emmaa. On on, on Kaikki kasvaa, tämä on tunnetusti, tämä oli loistavaa levy. Tässä, tässä on taiteelliset arvot kohdillaan. Ei ole todellakaan mikään semmoinen, mitä saisi viidellä sentillaan nyt kirppareilta. kirppareita. Varttuu Noin, ja sitten tänne on tullut tämä viesti, että seuraavaksi kategoria olisi, Sotbox ehdottaa, että vuoden paras pakottelupiisi unikki ja pojat on poikki. Okei. Ai, ai, ai, ai, ai, Jordi, Jordi, kohta lähtee. No niin, Satu Kosteinen tuli oletti, että hän saa automaattisesti. No, hän on saanut. Vuoden sanotus kyllä, no, joo, vuoden sanotus tuli tuossa noin itse asiassa. Piti mulla, mulla, oli seuraavana kategoriassa tässä näinä. Kiitoksia, Satu Kosteinen ja vu vuoden sanotus. Miten on niin väsynyt, kun se ei rampata joskus edes, tota, edes takaisin hakemaan palkintoa? Tos, niin nyt se jaksi tulee tänne to, to, totemaan palkintopuheessa, että amazing. Mutta nyt tosiaankin pakottelu paskis. folha de poeira buba buba valer folha Paula sisään täällä pidetään perinteistkiin Edelleen heittereille eri state face'iin Ei vieläkään mitään hätää, ei tarve todistella Oma valintaani voit nukkuttaa jalka opiskella Paula ulos, mut tilille teotta räyttää tulos meillä on oikeasti vie siistipää, kun milt se näyttää ulos Ei se liity rahalla, se liittyy rakkauteen Ja mä en oo nähny luomiaani kuukauteen Vaik me Vuoden paski pääsiä spisi, vie dolorosa bailana Lähti vaan Horstilta Shotbox on puhunut. Miehistä no, Aika, aika pitkään meni ennen kuin lä Länä sai ensimmäisen palkin. Aika yllättävää sinällä se. Tietenkin toi meisiin aika lailla... Ja nälkäiset veet sitä niin kuin 91 laittoi vuoden etnopalkintoa. Se yksi saksalainen ulutbiisi, BRPR br, br, itse asiassa, joka soi viime viikon kännispesiaalissa. Joo, mutta joo, haino, ei päässyt nyt valitettavasti tulemaan germaanista tänne, tänne näin. Tuli jo vähän, vähän puskista yllättäen. <mukkaan> Katsotaanko Gaala saa palkitoa myös vuoden keinosiemenyskategoriissa? Nollaa! Kyllä jaetaan, jaetaan, hyvät aste herrat. Tässä tulee Satu Kosti ja 15 palkinto. Tänä on Paskalistan paskipysteissä. Satu Kosti on no, no, ylittäin ylittänyt tässä on tällaista huomiosta. Ja aikoo jatkaa musiikin tekemystä vielä vastaavuudessakin. Satu, kommento, Satu, kommentoitko lyhyesti? Kiitoksia. Ja vuoden paras piikki vedetään, höyrytetään tätä, höyrytetään Ja tätä tuota on tullut aika monta tähän mennessä. Katsotaan. Ja elämäntyöpalkintoa Tommi läntisellä 35-vuotiaasta urasta. No, perskules. No, ei siinä meni. Käpiniltä. Ja jaksaa, ja jaksaa, tästä tuli vielä. No, nosta ylös, nostais, nostais ylös. Mulla nousee kohtaa yleisö, että tulee tulevilla paljonkin. Neljä vielä. Annin niin toitoli oli oli. No takaa nostaisi ylös. Jaha, vuoden Markku palkinto on saanut. Trampaks on laittanut tänä vuoden Markku on hyvät naisti. Kuka on vuoden Markku? Jani Jani Jani Vuoden Markku on hyvä Hänen mielestään Only lead home. No stars, no stars, no stars, no stars, no stars, no stars, no stars, no stars, no stars, no stars, no Ja kohta vuoden Nina Run palkinto, ja mikä hän ottaa kategoriaksi en vielä tiedä, mutta tänne on tullut viesti, että vuoden nöyrin arti, artisti Kiik, no kukas muu mukaan? Raidaan yksi edellä aikaa tehdä juttu, joita toista ei oo tekemään lainkaan Puolet räppäreistä ei taju rimaamisest mitään Ennen mikin päästä mistä pitäis kirjalliset pitää Vaikka kuinka koitatte niin ette te saama. Mä kruisaan hissukseen vetele shishaan Ne on trendejä mitä mä luon Ja mitkään säännöt ei pysty pitämään mua Älä esitä, älä kysele nimeet Tsekosta ei parana, päivän näskään kykene ime moni niin, täällä on aina Nina Rungon tullut paikan paljon Mikäs mikrofoni sinulla siellä Onko? Numero kaksi, numero kaksi, numero kaksi, numero kaksi Ota mallia. Tarissa tuli vielä, meistä on tullut tänään yksi. Meistä on tullut tänään yksi, joo. Pitää kyllä katsoa Facebookista, niin näette mitä tarkoitan. Kyllä, kyllä. Mä oon kyllä miettinyt, että jos me mennään naimisiin ja ottaisin sun nimen että. Mä oonko että sulla aikaisemmin, että musta tulisi nimeksi Aristus sinne mä nyt kiusaan suo vähän tässä no, näitä niin nii, tuota, no, niin on niinku mä ajattelin että voisitko voisitko voit voi tulisitko tänne spessu tota no, niin, on ei minkä kauttais, minkä ei mutta että et et et ihan muu mä oon ihan muista tehtävistä näitä niin, kyllä joo mutta mun on pakko sen verran, mutta kuitenkin aina sopii yrittääksesi joo aika monta kertaa ilmoittanut että voisitko joskus soittaa sitten seuraavaan arkistoon mä sanoin että tota joskus vieraks tänne ja sanoit, että tähän sopii tähän lähetuksi Mikä on sun kategoriaa Ninarun palkinnossa? Öö, nostalgia. Okay. nostalgia. Nostalgia on se. Okay, no. joo. Kuka saa nostalgia-palkinnon ja mikä kappale häneltä? Öö, nostalgia-palkinnon saa artisti nimeltään Rami Renko. Noo! Noo! Rami kuka, Renko. Kuka, kuka muu muka mukaan? Kuka, kuka, kuka, kuka. Hei, kuka, hei, kuka ei, mukaan? Muka, eihän nyt Cheekille voi vielä antaa mitään nostalgia-palkintoa varsinaisesti. Kyllä to, toi Rami Renko on öö, hänen musiikkinsa siivitti minun nuoruuttani öö, Kovin paljon ja itse yritin äänestää häntä flow-festivaaleille, mutta, <tos> mutta Rami ä, ei tainnut voittaa eikä tainnut päästä paikan päälle. Mutta siis Rami Renko ehdottomasti nostalgiapalkinnon saa minulta. Joo ja tässä on saattanut aikaisemmin pari piisiä, on seksiä ja pelkkää erotiikkaa kappaleja. Mm. Mutta mut sää sä olet tutustunut tähän, siis olet joskus, koska sinä tätä kuunnellut sitten? Rehellisesti. Niin, rehellisesti. No, varmaan sillä yli muutama kuukausi. <laughs> ei, kyllä, mä tota, siis, joo, joo, siis kyllä aina välillä, koska oikeasti ramirenko ei ole niin huono. Siinä on, se on, se on um, huono sellaisella tosi hyvällä tavalla. Mm. Mm. Ymmärtääks Paskalista sellaisen tosi, tosi, tosi hyvä. Tätä tosi huono, että se on hyvä. Kyllä. O ja, ja, joo, arvostetaan ja, myös sitä Kyllä, täällä. Kyllä, kyllä, mutta jo, museossa että jotkut soitaa että Tää on ihan oikeasti hyvä. mutta se vaan sopii tähän ohjelmaan näin joo. Päin, joo. ja siis huono. toi levyn kansihan on lyömätön, että siinä on ihan tällainen eh öö, Rami Renkola tällainen ja aurinkolasit ja siis niin, kyllä. Oikeasti, tu tutustukaa Rami Renkoon. Joo. Ei sille turhaa anneta mitään nostalgia kyllä, kyllä, Ja mi mikä ikinä se oli, kun sä ei kerran Rami no mä, taisin olla, mä taisin olla ehkä sellainen mitä mä sanoisin. Mä olisin sanoa, 13. Joo. Jotain sellaista. Kyllä sitä aika monta vuotta on. Kyllä, mutta mut, tota, tota, ehkä tämä liittyy nyt paremmin tähän nyt sun nykyisen ikänsä tämä kappaleen nimiin. <lacht> niin. <lacht> niin, no siis se riippuu vähän miten sen biisin käsittää. Et sinä käsität sen täysin yhdellä tavalla, minä ö, käsitän sen muutamalla tavalla. Mutta äh, annetaan kappaleen ehkä puhua puolesta. Joo. Haluut, sä, sen se tulee Tuleeko kappaleen nimi tuleeko selväksi, kun se, kun se, tuleeko se kertisessä selväksi vai pitääkö se kertoa? Kyllä, se voi kertoa. Kerro. Joo. Kun sä kulta päälle tulee. No <laughs> Ilosta, kun sä kulta päälle tulet, tule Timosta. Sä olet pikku kuin vanha vuosi kertavini. Maisut aina paremmalta vaan. Ilman suomun varmaan kylmä oi, se mulle heti talventoi, Olet lämmön lähde minun vuoteessain. Kun kulta mulle huuda huuda ilosta Kun sä kulta Taas tuli vuodens venttärillä potaiseen potaisee, Paskis postuimista kirkalle, jee, je to je, je, toikis Meidän toivoa Meidän poti on kuin tuulenpesä Siellä me ei ole, että lämpi meitä lämmittää Jos talvi meinaa joskus tulla On siihen keino heti tulla Me heppeneistä heti luovutaan. Kun kulta mulle huudat, tuulet himosta. Kun kulta päälle tule, tulet himosta. Sä olet pikku kuin vanha vuosikertaviini. Maistut aina paremmalta vaan. niin Niina, pitää lopettaa, Lopettaa että tässä on niin paljon palkintoja. Tuossa nyt tulit vuoden paras äänikirja, eläkeuudistus 2005. Uusi työeläke on hu huomattavasti aikaisempaa selkeämpi.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 Kiitoksia. Sinon Työeläkäuudistus 2005, klassikko, ja Työeläkäuudistus 2005 viiden omat, omas ehdotus olisi ollut äh, tähän näin, että niin, sote-uudistus 2015, mutta se, sitä, se nyt on vähän kesken. vuoden keskuudesta oli poistunut taiteilija, tai Pössilä, kyllä hänellä menee, mutta hänet ei nyt ei löydy tästä, tästä näin. Ja mitäs mun sit seuraavaksi sanoa? Niin, seuraavaan tota, niin, otetaan äh, vuoden äh, homofoobi, homofoobikko palkinto, äh, sitä tulee sen antaja tulee spiikkaa toi kaivanto, ja kuka tulee antamaan, koska sen tulee tota, no niin, antamaan, luovuttamaan Teva hakrainen Yksi HOMMA KUMMA HOMMA KUMMA HOMMA, Kumba, homma. tui muumimaahan ei muuta kuastellut kuin turvapae kohus Yks hakkarainen tuli edus Tappauksesta huosti ei kaikki sanoi tukissuus Ei nimi kerrukko pahenna pahella Ellei Neeger nimeä Musta rihanna on ihanna, kun sen ääni ei ole liian kimeä. Tuosta tullut viestiä, että kaupunkilainen tiedä hevosen pidosta nykyään juuri mitään. Katsotaan ruusunpunaisten lasien läpi, miten ihanaa olisi omistaa hevonen. Todellisuus on aika kaukana, siitä kuvalee Satu Kostiainen. Yle Uutiset, hevosharrastus kasvattaa suosiota. Oho! lauletaan ja pompitaan, pian haistuu pois kesän taika. Joo, siis sinänsä oli saatu Kostiasien kommentti tuohon asiaan. Ja siis tosiaankin Hakkarainen en on tullut paikan päälle, yksä. Hakkarainen kerro. Joo, mä olen, tota, noin, haluan antaa tosiaankin homofobiasta ja ylipäätään palkinnon äh, äh, ihmisten syrjinnälle ja eriarvoisuudelle eri ylipäätään semmoisia sukupuolen johtuen riittyenkin, niin ehdottomasti haluan antaa tämän palkintoan Päivi Räsäselle. ja valitettavasti Päivi Räsän ei pääse tänne paikan päälle, mutta ee, siirrytäänkin tonne, tonne, tonne, tonne niinku backstage-alueelle siellä on Jutta Urpilainen Haluatko hän kommentoida, kun sinä olet onko siellä joku kenties siellä sitten kysymässä Jutolta toki kysymystä, ei ole ilmeisesti, sanoppa Jutta että tuota, että tuota, niin miltä se nyt tuntuu, kun ei ole enää mini Estrena vuoden poistunut ministeri Jutta Urpilainen ja tuota, tuota sitten juhlitaan seuraavaksi Paskisantaa-palkinnon vuoden lopeteltuun TV-ohjelmalle Tartu mikkiin painu, <laughs> helvettiin siitä niin ja Sami Hintsanen onneksi olkoon Mutta tässä nyt vähän noita viestiä, mitä tänne on tullut tässä nyt ei oo, on, niitä on erranen aikaisen Tää, täs, täs, mulla on vaikka 20 minuuttia melkein tota. tässä nää ei, ei ole ehtinyt siellä jatko seuraa ilmeisesti hiitokskapat menossa Vuoden uskonnollinen biisi petti Kosonen. Yhdysksen vien maa ilmalle! Vuoden spiikkeima menee kirkalle Sventterillä fataisevasti. Tämä saa voittoa odottaneen Olli Lindholmin kiihtymä. Olli nousee yleensä vihaisen näköisenä, yleensä kohisee, okei. Vuoden näkökulma kulma, avarakatse tulevaisuuteen alat olla... Ja palli paukut, halusimme paukumaan, vuoden ulkomainen artisti, vink, okei! Okay. vuoden joulupiisi, Jutta Urpilainen, en etsi valtaa loistua, tohon tuli vaikka tota, no, niin ennen kuin mä ed ed edes, edes tota, niin mä päättänyt laittaa sitä soimaankaan, mielenkiintoista. Länä on saanut aika paljon erotuksia tuossa noin. Oli saa yötaudin. Länä taitaa poikotoida kaalaa. Markku Aro on vuoden Markku. Okay. Vuoden tasa-arvoinen avioliitto lakibiisi Päivi Rasen ja Satakairan tuolla puolella. Joo, se piti soittaa, mutta ei löytynyt sitä levyä tuohon noin. Ja vuoden seta-biisi toivottiin tuossa noin sama. samaa. Nyt heppa piisi sai tarpeeksi. Niin... Okei. Okay. Sekunne. Voisiko tulla jotain? Nimittäin. Ja vuoden eläinaihisen kappaleen meille tulee ojentamaan Pekka Ruuska. Kuka talven harmaa takki? tuksu korva karvalakki. Istui hetken päällä penkin. nyt jo tuolla vilistää. Kuka kulkee turkki päällä, kesälläkin joka säällä. Kuka loikkaa huima päänään Paahterastan lehmukseen Ora se on. Eipä taida olla, nyt tämä on laittanut viestyn, että vuoden tulkaispalkinto menee Amazing Varsalle Ja tänne tullut, äh, miten se on, äh, vuoden Saulin inistöpalkinto, kurre, kuuden vuoden kuulijaisuus, okei. Vuoden naisten oikeuksien puolesta taisteli Tauski Peltonen, vuoden pohjalainen, Vesku Jokinen. Tasavalta meidän suomalaisten Mikä on vuoden orava piisi? kysyttiin kun mä me sen soimaan. Se oli toi. Siksi runkkari, Tania West. Päätti, et kun tuli eläkeuudistus 2005, Haha vittyy, nyt tää uudistus. A ah, uuh, ah, jees, täysiistunto alkoi. Suuret haasteet, ne joita matkallansa kohtaa, vain ratkaisuaan odottaa. Vuodet kadokkisuoritus, Paula Lehtomäki, joo, se pitää soittaa maalispessussa. Jäljissä, nyt vuoden uskottavin TV-esintyminen Kakerandelin Arto Nybergin soussa. Vuoden ironia huippu emma Päivi Räsänen Somewhere me Over te the te Rainbow. Arttu Viskarille vuoden Obelix-palkinto. Vuoden, ku... vuoden karaoke-palkinnon saajaksi sopisi myös Vesku Loirin ja Teemu tuettu tuotto tuomittuna kulkemaan nähtiin Loirinuotilo-ohjelman lopussa. Täytetty. Senä auki vuoden ruo wovut siellä! Okei, oli lead hook kuolla. Keissä myös saulin sammakon. No taas ylös, nos taas ylös, nos taas ylös, nos taas ylös, nos taas ylös, nos taas ylös, nos taas ylös, nos taas yles, We're yes. Todennäköisesti viesti vuoden matkapiisin Juna Turkuun! Vuoden hommalaisen kaljun bändi Mamba, yllättäen kyllä. Vuoden hommalainen kategorian ehdokkaat Mamba, Frederick, Peti Kaivanto ja voittaja on Mamba, hyvä! Joku voisi tehdä lasten lastensatukirjan oravan ja pienen varsan ystävyydestä. Se olisi meisingiä, kyllä. Vuoden tulk, äh, tulkitsijapalkinto menee päivillä, räsäspäivillä YK on ihmisoikeuksien julistuksen käytämisestä amoja vastaan. Vuoden vitsi Frederik. Vuoden lappalainen iso ho. Mikä oli? Vuoden vuoden sänky. Pienet <hätä> matkani kiireetön on Anna lapsuus takaisin mulle Turkuun tahdo, Ja tossa tuli vuoden komein siis komein naisartisti Se palkinto menee se palkinto menee se palkinto menee Nalle Karhun mielestä Nalle Karhu, äh, neljä, mielestä seuraavalle Amazing, amazing, amazing, amazing Aikuinen nainen mä oon. Ja nyt seuraavaksi sitten tulee vuoden tankero, tankero Englanti osallistujat. Nyt esitellään tässä näin heidät. Hyvät naiset herrat, täällä on, täällä on kolme ehdokasta. Ja ensimmäinen niistä on Krister Störpak, Nerbiestä ja Have You Ever Seen rain? So come before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so to say, rain. A, a sunny day, I know, shining down like water. rain I would know have you ever seen the rain coming down on sunny day only 50 friends you made once in May only 50 friends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 sinä Vincent ja Vincent Reinholt ja Vincent Song. Ja kolmas ehdokas on Heitä Sirkka. I put a spell on you. Kun konduktoreina on Kone, Mannerheimin mielestä Jihoala haluaa junan ja konduktorein. Miettii, <laughs> joo, se on hyvä. Goes, Nyt oli aika nerpiolainen Petri Fall 2, hyödy, syödy, hyödy, ralli englanti, rules. Hei, oh. tuossa oli viesti! englanti, ralli, oli ralli, ralli, englanti, Tankero englanniksi. Englantia lausumaan. Ja voittajat, naiset on voittaja on Satu Kostiainen. Even the clock. The clock Nearly seven. Yes, toivonkin, että Satu voittaisi tämän. <laughs> Hyvä. Jännitti kyllä ihan törkeästi Tiina Koogin laittoi viestiä tuossa noin. Ihanaa Satu, poskia punottaa. Amazing, amazing, amazing, amazing. Wait a toast, amazing. Yeah, kuka artistti saa teidän mielostanne? Laitka tulemaan nyt viestiä tänne näin kaikkeen aikoinen Southbox Valkiinon. Kuka, kuka, kuka on kuka on kuka oli kuka oli, oli, oli, oli se paras? Kuka, mikä, kuka, mikä, kuka, kumpi, kumpainen, kuka, mikä, miksi? Nostaa sylöis. Tuo tuli viestiä. Merkeivä böörst. <laughs> Kysyttää tuossa noin. Tässä välissä vuoden totanne, u, totanne, uuden sanan ke keksijän tulee spiikkaamaan. Tjik! Flexa! Lassana se oli kaikki vaan unelmaa, et maimivais tyyliin sais naisia kuljettaa. Freudin kanssa haaveeltiin ferrare, Ferrarein, sotiin ylpeitä joukkue perkkareista. Vajakoitsit saada metsi laulamaan Ja se ei voi, että tyttö kuuluu naurattaa Ja mä teen työtä käskettyä Takaoveks tuli sala kesken työtä lähdettyä Cruisasi mun BMXää Niin sukkas tongal kuuneltiin DMXää Siitä on aikaa, joskus takasin kaipaa Oltas nuoria aina, ei huolia lainkaan ah, ah, ah, ah. Pyhätää, pyhätää, mitä tykätää Speakin. Se on ehdottomasti ylivoimaisesti voittanut. Se on tullut ääniä, niin kuin tuossa niin pitkin lähetys. Mitä tässä muuta, kun eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä ei oikein kunnolla. Ja nyt, nyt lähti! Take the one in Heavy metal thunder. Get ready, Mr. Mr. Let heavy metal thunder. Get ready, get ready, get ready, get ready, get Noni, nyt on pokaali kainalossa. Kun eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä potaisee oikein kunnolla. Ja nyt lähti. tässä muuta kun eiköhän panna venterillä Sventterillä potaisee oikein kunnolla ja nyt lähti!